Різдвяна вечірка. Рекстаут. Розділ перший. «Прошу вибачення, сер», – сказав я. Я постарався вкласти у свій голос всю земну скорботу. Але не далі, як два дні тому, в понеділок, я доніс до вашого відома, що в п'ятницю в день у мене побачення, і ви дали згоду. Тож вибачайте». Але на Лонг Айленд я відвезу вас у суботу або в неділю. Ніровульф поматав головою. Так не піде, відповів він. Корабель, на якому припливе містер Томпсон, приходить у порт Франції у п'ятницю. І містер Томпсон залишиться гостювати у містера Х'юіта лише до середини наступного дня суботи, після чого відпливає в Новий Орлеан. Наскільки тобі відомо, містер Томпсон найзнаменитіший селекціонер Англії і я вкрай вдячний містеру Хьюіту за запрошення провести з ним кілька годин. Наскільки я пам'ятаю, їзди туди близько півтори години, так що ми можемо виїхати в половині першої. Я зрозумів, що мені доведеться дорахувати до 10 з першої, ніж відповісти. Тому розвернувся на стільці лицем до столу, щоб рахувати на самоті. Як і кожного разу, коли ми не вели якоїсь доволі серйозної розслідування, ми з Вульфом старано дражнили один одного. Цього разу вже цілий тиждень. І мушу визнати, я і справді став трохи дратівливим. Та все-таки нахабство Вульфа справді не знало меж. Скінчивши рахувати, я обернувся і поглянув на цього товстого нахабу, що розсівся за столом на своєму троні, необ'ємних розмірів кріслі, яке було виготовлено для нього по спеціальному замовленню. У мене від несподіванки мало не відвисла щелепа, Вульф вже знову уткнувся в чергову книгу, даючи мені зрозуміти, що вважає питання вирішеним і вичерпаним. «Ні вже, дудки!» – вирішив я. пораю його провчити!» Я розвернув стілець, щоб сидіти обличчям до Вульфа. «Мені справді дуже прикро!» – мовив я, вже не намагаючись вкладати в голос скорботу. Однак я мушу неодмінно піти на це побачення у п'ятницю. Як-не-як, це все ж різдвяна вечірка в конторі Курта Батвайля. Ви його пам'ятаєте, кілька місяців тому він наймав нас, щоб ми відшукали вкрадені гобелени. Його співробітницю за ім'ям Марго Дікі ви вже навряд чи чітко пам'ятаєте. А ось я її знаю краще. Ми з нею не раз зустрічалися і я пообіцяв їй, що прийду на вечірку. Ви ж ніколи не влаштовуєте у своїй конторі різдвяні вечірки. Що ж стосується поїздки на Лох Айленд то ваше переконання, що будь-яка машина, за кермом якої не сиджу я, смертельна западня – просто сміхотворна. Можете поїхати в таксі або найняти водія з агентства Бакстера, чи в крайньому разі попросити Сола Пензера, щоб він вас відвіз. Вульф опустив книгу. «Я сподіваюся отримати від містера Томпсона вельми важливі відомості. А ти будеш вести записи». «Яким чином, якщо мене там не буде?» Секретар Хьюїта знає орхідейну термінологію не гірше за мене. Як, до речі, і ви. Згоден. Остання репліка була жорсткувата. Проте і Вульфу не слід було повертатися до книги. Він піджав губи. Арчі, скільки разів за останній рік я звертався до тебе з проханням відвести мене куди-небудь? Якщо ви називаєте це «звернутися з проханням», то разів 18-20. Тобто я тебе не переобтяжував. Якщо ти вважаєш моє переконання, що за кермом можна довіряти тільки тобі, дивацтвом чи слабкістю, нехай так. Є у мене така слабкість. Ми виїдемо звідси до містера Хьюїта в п'ятницю о 12:30. Ось виходить як. Я зітхнув, але рахувати до десяти не став. Якщо вже настала пора дати йому урок, а Вульф вже точно напрошувався на урок. То, на щастя, я мав доволі вагомий документ, на котрий дуже розраховував. Я поліз до внутрішньої кишені піджака і витяг з неї складений в четверо аркуш паперу. Я не хотів, заявив я, звалити на вас цей удар до завтра чи навіть до трохи пізнішого строку, але ви не лишили мені вибору, що ж, видно, воно й на краще. Я встав зі стільця, розгорнув аркуш паперу і протягнув його вуф. Вульф відклав книгу, поглянув на Аркуш, зиркнув на мене, ще раз пробіг очима папір і відклав його на стіл. «Пф!» – фиркнув він. «Це що за маячня іще?» «Зовсім не маячня!» «Самі бачите, що це дозвіл на вступ до шлюбу, виданий Арчі Гудвіну і Марго Дікі. Він обійшовся мені у 2 долари. Я міг би наплести вам за три короби, про те, наскільки я закоханий в найкращу дівчину на світі і так далі, але не стану. Скажу тільки, що мене нарешті захомутали, причому пророблена операція була просто майстерна. Марго збиралася сповістити про це весь світ під час різдвяної вечірки. Так що зрозуміло, я мушу бути присутним. Коли ви хизуєтеся, що спіймали рекордну рибину, непогано пред'явити її поглядом захоплених глядачів. Відверто кажучи, я велів відвести вас на Лонг Айленд, та, на жаль, це неможливо. Краще враження годі було очікувати. Вульф примружився і вдивлявся в мене з під приплющених повік так довго, що цілком устиг би дорахувати до одинадцяти, далі знову взяв до рук папір і втупився в нього. Відтак відшпурнув його на край столу, ніби боявся підчепити що заразне, і поглянув мені в вічі. Ти просто душевно хворий, сказав він. Сядь. Я кивнув. Ваша правда, погодився я, залишаючись стирчати. Це далебі форма божевілля. Та що ж поганого в тому, що й мене вона не оминула. Як читала мені вчора ввечері Марго, хтось із греків написав, здається, о любов, ти крушиш перепони, вседолаюча, навіть замовч і сядь на місце. Так, сер. Я не вирухнувся. Втім, ми не квапимо події. Дату ми ще не призначили. Отож, час для того, щоб владнати всі формальності, ще є. Можливо, ви захочете від мене спекатись, але це вирішувати вам. Що стосується мене, то я волів би лишитися у вас. Звісно, за такий довгий час спілкування з вами я здорово натерпівся. Але мені було боляче назавжди викинути все це з життя. Жалування у мене цілком пристойне, особливо, якщо з 1 січня, тобто з наступного понеділка, видасте мені давно обіцяну надбавку. Я звик вважати цей старенький особняк своїм домом, незважаючи на те, що володієте ним ви. А в моїй кімнаті страшенно скриплять дві дошки на підлозі. Я вважаю за честь працювати на найвеличнішого детектива у світі, незважаючи на його численні диватства. Я вдячний за те, що завжди коли мені не закортіло, можу піднятися в оранжерею і помилуватися десятьма тисячами орхідей. Особливо одонтоглосумами. Я також віддаю належне «Сядь!». Я надто схвильований, щоб сидіти. Я також віддаю належне кулінарному мистецтву Фріца. Я обожнюю більярдний стіл у цоколі. Я закоханий у західну 35 вулицю. Я не уявляю свого життя без однобокого скла, вставленого у хідні двері. Мені шалено дорогий килим, котрий я зараз тупчу ногами. Я боготворю ваш улюблений яскраво-жовтий колір. Все це я розповів Марго, а також багато іншого, зокрема те, що у вас алергія на жінок. Ми все з нею обговорили, обміркували і прийшли до висновку, що готові ризикнути. І по поверненню зі шлюбної подорожі оселимося тут, скажімо, на місяць. У моїй кімнаті влаштуємо спальню, а в кімнаті напроти – вітальні. Туалетів і ван вистачить на всіх. Їсти ми можемо разом з вами, як досі до я. Якщо хочете, можемо приймати їжу у себе на горі. Якщо експеримент удасться, то оплату нових меблів і ремонт ми беремо на себе. Марго лишиться працювати у курта Ботвайля. Отже, вона не буде стерчати тут день і мозолити вам очі. А оскільки Ботвайль спеціалізується на облаштуванні інтер'єрів, «Усі покупки дістануться нам по оптовій ціні. Звичайно, ми залишаємо ці пропозиції на ваш розсуд. Дім же, як не крути, ваш!» Я взяв зі столу свій шлюбний дозвіл, акуратно склав і сховав до внутрішньої кишені. Очі і губи Вульфа лишалися вузенькими щілинками. «Я тобі не вірю!» – проричав він. «А як же міс Роуен?» «Давайте не будемо втягувати сюди міс Роуен!» – сварливо відповів я. А як щодо тисяч інших жінок, за якими ти волочишся? Зовсім не тисяч. Навіть і одна тисяча не набереться. І що волочишся, я не певен. Перевірюсь пословнику. Думаю, що ви не точно уявляєте його зміст. Дотож, усі ці жінки своє отримають. Як і Марго, наприклад. Самі бачите, душевно хворий я лише до визначеної межі. Я віддаю собі звіт сядь. Ні,сер! Я віддаю собі звіт у тому, що нам доведеться все це обговорити. Проте зараз ви надто збурені і погано розумієте, так що душевну бесіду нам краще відкласти на день другий, а то й більше. До суботи думки про те, що в вашому домі оселиться жінка, можуть допекти вас до живого. Гірше, ніж зараз. Або навпаки, ви заспокоїтесь настільки, що будете лише тихо кипіти, як чайник, і бризкати слиною. У першому випадку ніякі розмови нам не допоможуть. У другому – ви можете прийти до висновку, що варто спробувати. Так, принаймні, я сподіваюся. З тими словами я круто розвернувся і вийшов геть. У передпокою я зупинився і задумався. Звісно, я міг би піднятися у свою кімнату і подзвонити звідти. Але розлючений вульф цілком міг підняти трубку свого апарата і підслухати розмову. Той час, як я хотів поговорити без свідків. Тому я зняв з вішака капелюха й пальто, вдягнувся, вийшов, зачинив за собою двері, спустився з ганку, протупав до аптеки на 9-й авеню, знайшов вільну кабінку і набрав потрібний номер. Кілька секунд по тому мелодійний голосок не заговорив. Ні, зацвірінька прямо мені в ухо. Студія Курта Ботвайля. Добрий ранок. «Це Арчі Гудвін, Чері? Чи можу я поговорити з Марго?» «Ну звісно, одну хвилинку». Хвилинка трохи затяглася. Потім почувся другий голос. «Арчі, дорогий мій!» «Так, рихітка, воно у мене в кишені. Я знала, що тобі це вдасться». «Розуміється, мені усе вдається». «До речі, ти сказала, що ладна віддати хоч ці у сотню». Та я і спочатку думав, що вже з двадцяткою розлучитися точно доведеться. А в підсумку? Все задоволення влетіло в плітірку. Радуйся. Тобі взагалі воно обійдеться безоплатно. Оскільки завдяки цьому папірцю я вже повеселився на пару мільйонів, а то й більше. Розповім при зустрічі. Відправити тобі дозвіл з посильним? Ні, не думаю. Краще я сама приїду і заберу його. Де ти знаходишся? В телефонній кабінці. Повертатися в контору мені поки не хотілося б, оскільки містер Вульф воліє кипіти від злості на самоті. Як щодо того, щоб за 20 хвилин зустрітися в Черчиллі, в барі Тюльпан? Я налаштований почастувати тебе коктейлем. Це я налаштована почастувати тебе чим завгодно. Ще пак. як-най-як, на карту поставлені моя рука і серце. Розділ 2 Коли у п'ятницю о третій годині дня «Я вибрався з таксі на тротуар. Перед чотириповерховою будівлею в районі східних 60-х вулиць сніг валив стіною. Якщо так буде тривати далі, до нового року Манхеттен сховається під сугробом», – подумав я. Протягом двох днів, що минуло з цієї пам'ятної нагоди, коли мені вдалося повеселитися на пару мільйонів, а то й більше, обстановка в нашому домі зовсім не нагадувала святкову. Якби ми проводили якесь розслідування то були б змушені часто й довго спілкуватися, але за відсутності справи необхідність у спілкуванні відпала. Ось тут таки тяжкі дні випробувань і проявилися наші справжні обличчя. Я, приміром, сидячи за столом під час трапези, був незмінно стриманий і чемний. Говорив, коли виникала потреба вічливо і тихо, як і належить культурній і вихованій людині. А ось Вульф відкривав рота тільки для того, щоб рикнути або гаркнути. Жоден з нас не заговорив ні про щастя, котре мені привалило, ні про приготування до торжества, ні про прийдешню в п'ятницю побачення з моєю нареченою, ні навіть про мандрівку Вульфа на Лонг-Айленд. Проте Вульф якимось чином це владнав, оскільки рівно о 12.30 перед нашим особняком зупинився чорний лімузин, і Вульф, напнувши на вуха старий чорний капелюх і припіднявши комір нового сірого пальто, щоб захиститися від снігопаду, важко протупав донизу з ганку, постояв на нижній сходинці, уявляєте собі таку махину на нижній сходинці, дожидаючись, поки затягнутий в лівреї шофер відкриє дверці лімузина. Потім рішуче покрукував до машини і вгромадився на сидінні. Я, затамувавши подих, слідкував за ним з вікна своєї кімнати. Зізнатися, я відчув таке полегшення, наче величезний камінь звалився з мого серця. Звісно, свавільного тирана давно слід було провчити. І я ніскільки не шкодував про скоєне, Але якби Вульф втратив можливість почесати язики з кращим селекціонером Англії, він би мені всю лисину проїв і згадував би про мій потворний вчинок до домовини. Я спустився на кухню і пообідав разом з Фріцем, якого настільки гнітило те, що відбувалося, що він навіть забув додати в суфле лимоносоку. Мені хотілося втішити бідолаху, запевнивши, що до Різдва через якихось три дні все знову стане на свої місця. Але, на жаль, я мусив витримати роль поганця до кінця. Я гадав було про те, чи не кинути монетку, щоб вирішити, куди краще йти. На виставку динозаврів у музеї природної історії чи на вечірку до Бетвайля, але цікавість подолала. Надто вже мене розбирало. Чи домоглася чогось Марго з допомогою мови весільного дозволу? І як сприйняли свіжу новину службовці Бетвайлівської контори? Взагалі стосунки в їхній конторі були досить цікаві. Черіквон, схоже, вважалася дрібною сошкою, бо вона виконувала головним чином роль секретарші. Але я нараз помічав, як її чорні очі метали блискавки Марго Дікі, повні бажання спопилити суперницю на місці. Сама Марго мала заманювати перспективних клієнтів Тенета, а вже Ботвайлю лишалося тільки остаточно запудрити їм мізки. Тоді як Альфред Кірнан слідкував за тим, щоб клієнт розписався під замовленням до того, як отямиться. Втім, це я окреслив лише в найзагальніших рисах. Виконував замовлення майстерні Еміль Хедж під пильним наглядом Ботвайла. Фінансову підтримку здійснювала місіс Перрі Портер Джером. Марго сказала, що місіс Джером теж буде присутня на вечірці, Причим, прийде не сама, а сином на ім'я Лео, котру я ніколи раніше не бачив. За словами Марго, Лео не був пов'язаний ні з бізнесом Ботвайля, ні з будь-яким іншим бізнесом, а посвятив Левову частку свого часу і завзяття двом заняттям. Старався виманити у матері побільше доларів на розваги, і не давав би твайлю витягувати із місіс Джером надто багато грошей. Словом, клубок живих двоногих, котрі брикалися, кусалися, дряпалися і плели тене інтриг, обіцяв більше потіхи, ніж споглядання вимерлих динозаврів. Тож, зваживши усі за і проти, я сів у таксі і покотив до східних 60-х вулиць. На першому поверсі чотириповерхового будинку, де раніше були величезні житлові апартаменти, Тепер містився салон краси. Другий поверх займала контора фірми по торгівлі нерухомістю. На третьому поверсі Бутвайл влаштував свою майстерню. А на четвертому – студію. Увійшовши до вестибюля, я викликав ліфт, піднявся на останній поверх, відчинив двері ліфта і опинився у світі створеної з допомогою золоченої фольги пишної розкоші. Пишно ти – Яку мені вперше пощастило бачити кілька місяців тому, коли Батваль найняв Вульфа, щоб розшукати викрадача кількох рідкісних гобеленів. Видовище ошелешувало. Меблі, філенки, рамки – все променіло золотом, з котрим гармоніювали килими драпіровки і картини в стилі модерн. Чудовий був би притулок для сліпого мільйонера. «Арчі!» – почувся голос. «Ходи до нас і допоможи дегустувати!» Марго Діки вже мене помітила. В дальньому кутку містився роззолочений бар зі стойкою довжиною футів у вісім, за котрою на золоченому ж високому табуреті примостилася Марго. Поруч з нею на таких же табуретах сиділи Чері Квон і Альфред Кірнан, а за стойкою виряджений Санта-Клаус розливав в пекелихах шампанське. Незважаючи на ультрасучасне заняття, вдягнений він був по старинці – Традиційний пишний і яскравий костюм, борода, маска тощо. Хіба що рука, яка тримала пляшку шампанську, була затягнута в білу рукавичку. Тонучи пощиколотки в килимі, я припустив, що білі рукавички – атрибут ботвайлівської елегантності. Лише пізніше я усвідомив, наскільки помилявся. Мені прокричали різдвяні вітання, а Санта-Клаус наповнив ще один келих пінним напоєм. Дивно. Але бокал не був обклеєний золоченою фольгою. Забракло, мабуть. Я був радий, що прийшов. Коли потягуєш шампанське, сидячи між блондинкою і брюнеткою, мимоволі починаєш сам собі заздрити і проймаєшся почуттям поваги до власної персони. Блондинка і брюнетка були прекрасними взірцями жіночої породи. Висока, струнка марго з округлими формами, спокійна і розслаблена. А також крихітна, з розкосами чорними очима чері Квон, котра, стоячи, ледве досягала мені до ключиці, завмерла на табуреті, в напруженій позі з прямою, як дошка, спиною. Мені подумалось, що чері варта уваги, не тільки як статуетка, хоч вона і стала прикрасою будь-якого інтер'єру, але й як можливе джерело, яке проливає нове світло на людські стосунки. Марго розповіла мені, що батько Черрі напівкитаєць і напівіндус. Не плутайте з американськими індіанцями, а мати голландка. Я висловив припущення, що прийшов зарано. Проте Альфред Кірнан запевнив, що ні мовляв, решта вже тут і ось ось приєднаються. Він додав, що моя поява стала для нього приємним сюрпризом, тому що у них тут просто маленьке сімейне торжество і він не знав, що запросили ще когось. Кірнан, який займав посаду управителя справами, точив на мене зуб за маленьку вольність, котру я дозволив собі, полюючи за гобеленами. Але ірландці славні тим, що на різвяних вечірках люблять всіх оточуючих без розбору. До того ж мені здалося, що він справді радий моєму приходу, тож я вважав своїм обов'язком і самому виразити радість. Марго сказала, що це вона мене запросила, і Кірнан, погладивши її по плечу, зауважив, що вона молодець, в протилежному випадку він покликав би мене сам. Приблизно мого віку і не поступаючи мені в красі та шляхетності, Кірнан, не моргнувши оком, погладив би по плечу англійську королеву чи дружину президента. Він заявив, що треба продовжити дегустацію, і обернувся до бармена. «Містер Клаус, ми хочемо тепер спробувати вдову Кліко». І звернувся до нас. Цілком у дусі Курта забезпечувати таку розмаїтість. Наш Курт ні в чому не терпить монотонності. І знову бармену. Можна я звертатимусь до вас за ім'ям просто Санті? Розуміється, сер. Пропищав з-під маски Санта Клауса тонюсінький фальцет. Зовсім невідповідний поважним розмірам бармена. І тут розчахнулися двері зліва і зайшли двоє чоловіків. Одного з них, Еміля Хетча, мені вже доводилося раніше бачити. Коли Ботвайль оповідав нам історію про викрадення гобеленів, він сказав, що Марго – дикі, його очі і вуха, чері клон – руки, а ось Еміль Хетч – домашній чаклун. Познайомившись з Хетчем, я невдовзі переконався, що той не тільки скидався на чаклуна але й всіляко старався не виходити з його ролі. Розточком ще рік вон, херлявий, миршавий і на додачу кособокий. Чи то ліве плече у нього завалилося донизу, чи то праве здійнялося, я не питав. Фізіономія завжди квасна, голос понурий, а смак просто огидний. Коли незнайомця представили, як Лео Джером, мені не довелося пускати в хід професійні навички, щоб зрозуміти, хто він такий. Я вже був знайомий з його матір'ю, місіс Перрі Портер Джером. Вдова і дуже мила жінка, справжня душечка, на думку Курта Ботвайля. Під час слідства вона поводилася так, мов би гобеле не належали їй особисто. Хоча, можливо, вона мала таку ж манеру триматися. Я міг би здогадуватися про її стосунки з Куртом Ботвайлем. Проте не стану, у мене і так вистачає клопотів з приводу власних відносин з людьми щоб витрачати свою сіру речовину на подібні дрібниці. Що стосується її сина Лео, то статуру він успадкував явно від батька, а не від матері. Високий, худокосний, з довжелезними руками і великими відтепиреними вухами. Йому було років під 30, менше, ніж Кірнану, але більше, ніж Марго і Чері. Лео втиснувся поміж мене і Чері, повернувшись до мене спиною, а Еміль Хеч вчепився в Кірнана, Явно наміряючись почастувати її якоюсь нудятиною. Я легенько взяв Марго під ліктик і повів її до дивана, розмальованого фігурами із ерклідової геометрії в шести чи семи кольорах. Ми зупинились напроти, розглядаючи чудернацькі візерунки. «Вельми красиво», – висловився я, – «та з тобою ні в яке порівняння не йде. Ех, чого б я тільки не віддав за те, щоб зробити цей дозвіл оригінальним». Не пошкодував би навіть ще двох доларів. Що ти на це скажеш? Ти, зневажливо фиркнула Марго. Ти не оженився б і на місце світу, навіть якби вона приповзла до тебе на колінах із мільярдом доларів. Давай перевіримо. Скажи їй, що вона може спробувати щастя. Ну як? Вийшло? Чудово. Кращого не можна було очікувати. Таким чином ти мені відмовляєш. «А вже ж, Арчі, золотко моє! Але я готова стати тобі сестрою!» «Сестру я вже маю. А дозвіл я хотів би лишити собі на згадку. Тим паче, що особливо афішувати його не варто. Ще збраде кому-небудь до голови притягнути мене за підробку. Втім, можеш послати мені його по пошті». «Ні, не можу. Курт розірвав його». «Бодай його! А де клапті?» Він викинув їх у корзинку для паперів. «А ти прийдеш на весілля?» «А де знаходиться ця корзинка і як вона виглядає?» «Біля письмового стола в його кабінеті. Золочена, як і вся решта. А сталося це вчора ввечері після вечері. Так ти прийдеш на весілля?» «Ні. Моє серце обливається кров'ю від скорботи. Серце містера Вульфа також може не витримати. До речі, мені б краще вже злиняти звідси. Не можу ж я серчати тут убитий горем». «Тобі не доведеться. Курт не знає, що я тобі розповіла. І до того ж ти зовсім не... Він... Ось, і він сам!» Вона метнулася до стойки бара, куди направився і я повільно і статечно. Першою війшла, вірніше впливла, місіс Перрі Портер Джером. Пухенька, як плюшовий ведмедик, закутана в хутро. При появі місіс Джером усі поштиво встали з табуретів. Правда, скоріше шанування адресувалося її супутнику. Певна річ, вона, звісно, душечка, але Курт Ботвайль – бос. Зупинившись кроків п'яти від бара, він розкинув руки і проспівав. «Я з Різдвом усіх вітаю, щастя, радості бажаю». Я так досі не розібрався у Ботвайлі. Тоді, кілька місяців тому, у мене склалося про нього перше враження, як просто про ще одного з їх компаній – але я помилявся. середнього зросту, повнотілий, але не гладкий, років 42-43, булося зачісане назад над лисієчим тім'ям. Нічого визначного, проте було щось в його зовнішності, що притягало увагу не тільки жінок, але й чоловіків. Якось вульф запросив його на вечерю, і вони впродовж всієї трапези жваво обговорювали знахідку з гортків з мертвого моря. Пару разів я зустрічав Ботвайля на бейсбольних матчах. Словом, з остаточною оцінкою доведеться ще зачекати. Коли я сперся обіруч на стойку бара, де Санта-Клаус розливав по келихах дом періньйон, Ботвайль, помітивши мене, на мить примружився, а потім усміхнувся. Гудві, ви тут? Чудово! Едіт, ваш любимий детектив нагодився. Місіс Перрі Портер Джером Котра вже тяглася до келиха з іскристим напоєм, обернулася і втупилася в мене. «Хто вас покликав?» – різко кинула вона і відвернулася, не даючи мені відповісти. «Чері, мабуть!» «Ох вже ця Чері!» «Лео, досить мене штовхати. «А вже ж! Забери, будь ласка! Тут надто спекотно!» Вона дозволила сину стягти з неї хутряне манто і знову потяглася до келиха. Коли Лео, поклавши норкове манто на диван, повернувся до стойки, кожен з нас вже взяв собі покелиху. І всі погляди спрямувалися на Батвайля. Батвайль обвів усіх очима. «Бувають часи!» – проголосив він. «Коли царює любов!» «Бувають часи!» «Почекайте хвилинку!» – перервав його Кірнан. «Ви теж маєте отримати задоволення. Ви ж не любите шампанське!» «Нічого, Ел, ковточок я стерплю!» – Але задоволення не отримаєте, – заперечив Кірнан. – Почекайте. Він поставив келих на стойку, швидко покрукував до дверей і вийшов. П'ять секунд по тому він повернувся з пляшкою в руці. Коли він повернувся до Санта Клауса і попросив чистий келих, я розглядів етикетку перного. No». Кірнан витяг шейки пробку, котра на дві третини не серчала назовні. Було ясно, що пляшку вже відкупорювали. Наповнив Келих до половини і протягнув Батвайлю зі словами. «Ось тепер ми всі насолодимося». «Дякую, Ел». Батвайль взяв з його рук Келих з «Мій таємний ямний порук». Він підняв Келих. «Отже, я повторюю, що бувають часи, коли царює любов. Санта Клаус, а де ваш Келих? А вам, мабуть, маска заважає». Бувають часи, коли крихітні демони ховаються по своїх норках і навіть потворність приймає прекрасне обличчя, коли світло осяває найтемніші кути, коли тепліють найхолодніші серця, коли трублять труби, сповіщаючи про початок епохи щастя і доброзичливості замість епохи тьми, заздрості і злоби. Ось зараз саме такий час: весело Різдва всім. Вітаю вас! Я вже зібрався, буду але побачивши, що і душечка, і бос підносять келихи до губів, послідував їх прикладу, як і всі решта. Я подумав, що красномовність Ботвайля заслуговує більшого, ніж один ковток. Тому залпом спорожнив келих і краєчком ока помітив, що і бос від мене не відстає, явно віддаючи належне своєму перному. І тут заговорила місіс Джером. «Як це прекрасно!» – проголосила вона. «Просто вражаючи!» «Я хочу записати цю промову і опублікувати її, особливо ту частину, де трублять труби. Курт, у чому справа? Курт!» Ботвайль випустив келих і обома руками схопився за горло. Коли я ступив наперед, він раптом різко виставив руки вперед і крикнув щось, наче «Поздоровляю! Я не прислухався!» Усі решта також кинулися до нього. Але я, бувши спеціально натренованим на подібні випадки поспів першим. Коли я підхопив Ботвайля на руки, він уже хрипів і задихався, а в наступну мить його тіло пронизала настільки сильна судома, що воно ледь не вирвалося з моїх обіймів. Навколо щось вигукували, хоча ніхто не кричав і не верещав, а хтось вчепився в мою руку я велів їм розступитися і дати мені більше місця. Та в цю мить тіло Ботвайля так різко обм'якло, що я ледь не впав. Чи навіть упав би, якби Кірнан не встиг скопити Ботвайля за руку і втримати. Викличте лікаря!» – вигукнув я. І Чарі кинулася до столика, на якому стояв визолочений телефонний апарат. Ми з Кірнаном уклали Ботвайля на килим. Ботвайль був непритомний, часто й дрібно дихав. А навколо рота виступала піна зробіть щось, ще-небудь, та зробіть же хоч щось, – приказувала місіс Джером. Втім, нічого зробити було неможливо. Я це знав. Ще кілька секунд тому я вловив знайомий запах. Тепер схилившись і принюхавшись, я остаточно переконався у своїй правоті. Треба було підсипати велику дозу, щоб отрута подіяла з такою убивчою силою і швидкістю. Кірнан розв'язав непритомному ботвайлю вузол краватки і послабив комір. Чері Вон сказала, що одного лікаря не застала і намагається дозвонитися до другого. Марго, сидячи на впочіпки, стягувала з ботвайля черевики. Я міг би сказати їй, що з таким же успіхом він може померти і взутим, але змовчим. Я тримав ботвайля за зап'ясток, приклавши долоню другої руки до його грудей і буквально відчував, як виходить з нього життя. Коли пульсація і серцебиття припинилося, я взяв її за руку, стиснуту в кулак. Розігнув середній палець і надавив на ніготь, доки той не побілів. Коли я відняв свій палець, ніготь лишився білим. Я відщипнув від килимо версинку, наказав Кірнану не ворушитися, приклав грусинку до нізрів Ботвайля і сам затримав подих на 30 секунд. Ворсинка не бурхнулася. Я встав і промовив. Його серце більше не б'ється, і він не дихає. Якби лікар поспів впродовж перших трьох хвилин і промив йому шлунок особливими засобами, котрих у нього б, напевно, собою не виявилося, один шанс із тисячі ще б лишався. Також, може ви хоч щось зробите? Прокудахкала місіс Джером. Ні, йому вже не допомогти. Я не представляю закон, але будучи приватним детективом, міг би... Зробіть щось". Знеможено припадала місіс Джером. Споза моєї спини долинув голос Кірнана. Він мертвий. Я не став обертатися і питати, яким способом він це визначив. Замість цього я сказав. Його напій був отруєний. До приходу поліції ніхто не має ні до чого торкатися. Особливо до пляшки з перно. І ніхто не має права виходити з цієї кімнати. Ви повинні... Я замер, як громовражений... «А куди подівся Санта Клаус?» Всі голови обернулися до стойки бара. Бармен зник. Щоб перевірити, чи не замлів старина Санті, я проштовхався поміж Лео Джеромом і еменем Хетчем, заглянув за стойку, проте і на підлозі нікого не було. Я різко розвернувся. «Хто-небудь бачив, як він виходив?» Очевидців не знайшлося. До ліфта не виходив ніхто», – зазначив Хетч. «Я певен». Мабуть, він. і він спрямувався до дверей. Я заступив йому дорогу. Залишайтеся тут, я подивлюся сам. Кірна, викличте поліцію. Спрінг 731100. Я вийшов у ліві двері, прикрив їх за собою і влетів у кабінет Батвайля, в котрому мені вже доводилося бувати раніше. Кабінет займав розмірами приблизно чверть студії і виглядав куди скромніше, хоч і далеко не в Богу. Я підійшов до дальньої стіни, побачив через скляну панель, що особистого ліфта або твайля на місці немає, і натиснув кнопку виклику. Щось клацнуло, і кабінка із дещанням стала підніматися. Коли вона зупинилася, я відкрив дверці і побачив на підлозі Санта Клауса, вірніше те, що від нього лишилося. Санта Клаус розтанув. На підлозі валялися шуба, шаровари, маска, борода, парик. Я не став перевіряти, чи все на місці, поза як мусив устигнути зробити ще дещо. А часу вже майже не лишилося. Причинивши дверці ліфта з ліцем, щоб вони не зачинилися, я обійшов покритий тонісінькою золотою фольгою письмовий стіл ботвайля і схилився над золоченою корзинкою для паперів. Вона була повна приблизно на третину. Я почав було в ритися. Потім вирішив, що втрачаю час, перевернув її, висипав усю місткість на підлогу, після чого заходився проглядати всі папірці поспіль і почергово жбурляти їх у корзинку. Мені траплялися деякі обривки, але жоден з них не мав найменшого стосунку до шлюбного дозволу. Скінчивши з папірцями, я вже вирішив було, що через поспіх дивився не досить уважно і зібрався повторити всю процедуру. Коли з боку студії почувся звук, що нагадував стук ліфта. Що зупинився. Я швидко повернувся у студію де застав двох поліцейських, котрі явно намагалися визначити, ким у першу чергу зайнятися: мертвим чи живим. Розділ третій. Три години по тому ми усі сиділи збиті в одну купу. А мій старий ворог і приятель, сержант Перлі Стебінс із кримінальної поліції Манхеттена, висевся над нами, обводячи наші обличчя пильним поглядом. Прямий, як дошка, огрядний, міцний, з квадратним підборіддям. Нарешті він заговорив. Містер Кірнен і містер Хедж поїдуть зі мною в контору окружного прокурора для подальшого з'ясування обставин цього злочину. Решта можуть бути поки що вільні, але з одним застереженням – ви повинні знаходитися вдома по тих адресах, котрі дали нам. Однак, спершу, ніж відпустити вас – я хочу ще раз поставити вам запитання про людину, котра була тут під виглядом Санта-Клауса. Ви всі заявили, що рівним коштом нічого про нього не знаєте. Ніхто з вас не хоче зараз переглянути свою заяву. Стрілки на моєму годиннику показували за 27. Поліцейський, коронер, лікар, дактилоскопісти, санітари, братія, котра нараховувала добрих дві дюжини муніципальних службовців, Завершили зі звичною для подібних випадків роботою, що включала і допити свідків віч-навіч. Найвищої честі удостоївся я. Мене допитували почергово Стеббінс, слідчий з найближчого поліцейського управління, а за тим ще й особисто інспектор Кремер. Останній відбув близько п'ятої, щоб організувати облаву на Санта-Клауса. «Я не суперечу проти того, щоб поїхати до прокурора», – заявив Кірнан Стебінзу. «В даних обставинах я взагалі не маю права перечити. Щоправда, ми вже розповіли вам усе, що знали. Я принаймні. Мені здається, що у вас зараз одна задача – спіймати вбивцю». «Не хочете ж ви сказати, – втрутилася місіс Джером, – що ніхто з присутніх нічого про нього не знає?» «З ваших слів виходить саме так, – відповів вій Перлі. Ніхто не знав навіть, що тут взагалі буде Санта-Клаус. Так у всякому разі я затямив». Сюди його привів Ботвайл, за чверть на третю зі свого кабінету. Очевидно, Ботвайл сам умовився з ним, і Санта Клаус, піднявшись на особистому ліфті Ботвайла, передівся прямо в його кабінеті. Можу вам сповістити, що це підтверджується фактами. Костюм Санта Клауса був проданий у крамниці Берлсом, що на 44-й вулиці. Містер Ботвайл подзвонив туди вчора вдень і умовився про те, що костюм надійшли сюди з позначкою «Особисто для нього». місквон визнала, що отримала згорток і сама віднесла Бетвайлю в кабінет. Якщо вірити поліцейським, то ніхто ніколи не констатує якийсь факт, не заявляє, не сповіщає і навіть не доповідає, а визнає. Крім того, визнав Перлі, ми зараз перевіряємо агентства, в яких могли б замовити послуги Санта-Клауса. Проте це задача не з простих. В агентствах часто самі не знають, з ким мають справу. Якщо у нашого Санта Клауса були судимості, то цілком зрозуміло, що побачивши, яке піднялося сум'яття, він вважав за потрібне зникнути. Поки увага всіх була прикута до Ботвайля, він непомітно піднявся в кабінет, перевдівся і був такий. Костюм кинув у ліфті. Якщо ми маємо рацію і Санта Клаус був звичайною людиною, найнятою через агентство, то вбивати Ботвайля у нього причин не було. Опріч того, він не міг знати, що Ботвайл п'є тільки перно. І поготів не міг знати, де зберігається отрута. До того ж, додав Еміль Хеч, що сидів похмуріший за хмару, якщо його найняли в агентстві, тікати для нього було б не просто необачно, а безгуздо. Адже його неминуче розшукають. Тож навряд чи його найняли через агентство. Це, можливо, хтось із знайомих Ботвайлях котрий знав і про перно, і про яд. І до того ж мав серйозну причину, щоб убити Бетвайля. А ви тільки даремно гаєте час, займаючись агентствами. Стебінс пересмикнув могутніми плечима. Наша робота в тому і полягає, щоб витрачати час на розшук, містер Хеч. Можливо, ваш Санта-Клаус настільки прийнявся, що не усвідомлював свої дії». Я, звісно, розумію, що в разі удачі, якщо з'ясується, що його і справді найняли з допомогою агентства, Санта-Клаус виявиться непричетним до вбивства. Але ж пляшку отруїли. Я хочу, щоб ви це добре розуміли і не дивувалися, чому вас просять залишитися вдома по вказаних вами адресах. І не помиляйтеся відносно серйозності цього прохання. «Чи не маєте ви на увазі, – різко спитала місіс Джером, – що нас усіх підозрюють?» Що я чи мій син, ми є під підозрою, перлі відкрив було рот, але майже відразу закрив його. Нічого не вдієш, стикаючись з подібними дамочками, доводиться гамувати свої пориви. Ясна річ, він збирався у відповідь бохнути. Розуміється, трястя твоїй матері. Замість цього йому довелося найлагідніше заявити: Я хочу сказати тільки одне. Ми мусимо неодмінно розшукати цього Санта Клауса, а вже потім побачимо. Якщо виявиться, що він ні при чим, нам доведеться продовжити розшуку І ми дуже розраховуємо на вашу допомогу. Певен, що усі ви ладні надати нам посильну допомогу. Чи не так, місіс Джером? Я б рада допомогла вам, але я рівним коштом нічого не знаю. Окрім одного, мого любимого і обожнюваного друга більше немає серед живих а я зовсім не хочу терпіти ні погроз, ні образ. А що ви таке сказали щодо отрути? Це вам відомо, вас уже розпитували. Так, звісно. Але що ви хотіли сказати? Ви мали б уже і самі зрозуміти цей запитань, які вам ставили. Лікар, який оглядав тіло, вважає, що вбивця використав ціаністий калій і розраховує підтвердити свій висновок під час розтину. Еміль Хедж користується ціаністим калієм, займаючись чеканкою і гальванопокриттям. У майстерні на нижньому поверсі у шафі стоїть ціла банка ціаніду, а в майстерню з кабінета Ботвайля ведуть кручені сходи. Будь-хто з тих, що знали про це, а також те, що Ботвайль тримає цілий ящик перно у своїй шафі, і що в ящику стола завжди стоїть відкупорена пляшка, не міг навіть мріяти про вдаліший збіг обставин. Четверо з вас зізналися в тому, що знають і те й інше. Ще троє, місіс Джером, Лео Джером і Арчі Гудвін, визнали, що знали про Перно, втім заперечують, що знали про ціаністий калій. Тому це неправда, вона знала про ціаністий калій. Рука місіс Перрі Портер Джером злетіла з коліна сина, котра стискала і ляснула Черіквон вон по щиці. Лео Джером судомно вчепився в руку матері повисненій. Альфред Кірнан підскочив, і мені навіть здалося було, що він збирається розправитися з місис Джером. Однак Марго Дікі, яка розгадала його наміри, вхопила його за боковини піджака і втримала. Чері прикрила долоною постраждалу щуку і сиділа нерухомо, не розкриваючи рота. «Сядьте на місце», – наказав Стебін з Кірнану, – «і схаменіться». «Місквон». «Ви говорите, що місіс Джером знала про цяністей калій?» «Звичайно, знала. Про цвірінь каламісково. Одного разу в майстерні містер Хеч у моїй присутності пояснив їй, як він ним користується, і якої обережності дотримується. «Містер Хеч, ви підтверджуєте?» «Нісенітниця», – відрізала місіс Джером. «Що з того, що він мені пояснив?» «Я давно і думати про це забула. Повторюю». Я не стерплю ніяких образ. Перлі пильно подивився на неї. Послухайте місіс Джером. Якщо ми розшукаємо Санта Клауса і виявиться, що він був знайомий з Ботвайлем і мав підстави його недолюблювати, то все може на цьому закінчитися. Протилежному наслідку нікому, включно з вами, ніякі розмови про образи не поможуть. Досі, наскільки мені відомо, тільки один з вас збрехав нам. Це ви. Це буде занесено в протокол. Заважте, що для будь-кого з вас брехня обернеться неприємностями. Тоді як нам, як не дивно, це лише на руку. На цьому ми з вами розстанемося. Містер Кірнан і містер Хедж, ці люди Стебін сказав на двох поліцейських, що стояли в нього за спиною, відвезуть вас до прокурора. Решта можуть бути вільні. Тільки не забувайте про мої слова. Гудвін, я хочу з тобою побесідувати. Він вже зі мною бесідував, але я не став загострювати на цьому увагу. Кірнан вже виявився менш поступливим і зауважив, що мусить піти останнім, щоб зачинити всі двері. Стебінс не став чинити йому перепон. Усі три жінки, Лео, Джером, Стебінс і я спустилися на ліфті, лишивши поліцейських з Кірнаном і Хетчем на горі. Стоячи на тротуарі, я проведжав поглядом жінок, які розбрелися по сторонах, і Лео Джерома, але ознак стеження не помітив. Снігопад як раніше не припинявся. Радісна перспектива для Різдва і прибиральників вулиць. Біля тротуару очікували дві поліцейські машини, і Перлі, підійшовши до однієї з них і розчахнувши дверцю, кивком запросив мене залізти досередини. «Якщо мені також пропонують прокотитися до прокурора», – заперечив я – то я хотів би спершу попоїсти. Пам'ятаю, якогось разу мене там ледве голодом не заморили. Окружний прокурор тебе не чекає, усміхнувся Стебінс. Поки що, принаймні, я просто пропоную тобі укритися від снігу. Це міняє справу, згодився я і прослизнув до середини, рухаючись подалі, щоб звільнити місце для перли. А місця йому треба було чимало. Вгромадившись на сидінні, він зачинив дверцю. Раз ми все одно сидимо в машині, запропонував я, чому б нам заодно не прокатитися? По місту можеш не колесити, просто висадимо на 35-й вулиці. Однак перлі неочікувано затявся. Я не люблю розмовляти під час їзди, як втім і слухати. Що ти тут робив сьогодні? Я вже говорив, розважався. Скуштував три марки шампанського, мене запросила міс дітей. Спробуй ще разок. Зі всієї компанії ти єдиний сторонній. Чому? Для Міс Дікі, ти чимось особливим не являєшся. Вона збиралася вийти заміж за Ботвайля. Отже, чому? Запитаю неї. Ми вже питали. Вона сказала, що особливих причин запрошувати тебе у неї не було. Ще додала, що ти подобався Ботвайлю, та й решта вважали тебе за свого з цієї пори, як ти розшукав для них якісь гобелени. Говорила вона плутано, підбирала слова. До того ж, сам знаєш, всякого разу, коли стається вбивство, а ти знаходишся поблизу, мені цікаво знати чому, запитую в останній раз. Отже, вона не стала споминати про дозвіл на шлюб. Молодець. Я б із більшим задоволенням з'їв увесь сніг, що випав у Нью-Йорку, починаючи з полудня, ніж би спробував пояснити походження цього папірця сержанту Стебінсу чи інспектору Кремеру. Саме по цій причині я їй перерив корзинку для паперів. «Спасибі за довіру», – відповів я. «Але зловживати я нею не стану. Я вже повідав тобі як на духу про все бачене й чути сьогодні. Тут я невільно опинився в одній компанії з місіс Джером, оскільки я змовчував про розмову з Марго і розповів усе, що знаю про усіх цих людей. Дай мені спокій і відправляйся ловити свого вбивцю». «Я тебе знаю, як облуплено, Гудвін!» «Атож, і ти навіть називав мене Арчі! Я свято бережу пам'ять про це!» «Я тебе надто добре знаю!» – замислено промовив він. Його крупна голова на бичачій шиї повернулася до мене, наші погляди зустрілися. «Не думаєш же ти, що я здатний повірити в те, що цей хлопець чкурнув з кімнати, а ти його не помітив?» Мечня. Я сидів на підлозі, у мене на руках помирав чоловік, а усі решта згрудилися навколо нас. Та ти і сам прекрасно знаєш, що несеш дурниці. Не вважаєш же ти мене співучасником вбивців? А я зовсім не говорив, що вважаю тебе спільником. Навіть якщо Санта Клаус і був у рукавичках, а навіщо вони йому знадобилися, як не для того, щоб не лишити відбитків, я не стверджую, що він убився. Але якщо тобі раптом відомо, хто він такий, та ти намагаєшся по якійсь причині його вигородити і зараз водиш нас за ніс? Що тоді? Тоді було б кепсько, згоден. Пораться я з самим собою, я би перший виступив проти. Хай тобі трясться, гаркнув Перлі. Ти знаєш його чи ні? Ні, аж ніяк. Ні ти, ні Вульф не приклали руки до того, щоб він з'явився там. Ні, зовсім ні. Добре, провалюй. А в управління тебе запросять, як пити дати. Сподіваюсь, що не сьогодні. Томився, як собака. Я розчахнув дверцю. Мою адресу ти знаєш. Я перескочив через сугроб, а перлі запустив мотор, і машина з ревом рванулася вперед. Час для того, щоб спіймати вільне таксі, був саме слушний. Проте через бісів снігопад мені довелося промерзнути цілих 10 хвилин, Перш ніж поруч не пригальмувала жовта канарейка. Коли ми підкотили до Ганку, нашого старого особнячка на Західній 35 вулиці, було вже за 8-8. Як і завжди, коли мене немає вдома, двері були на засуві. Тож мені довелося дзвонити, щоб Фріц відчинив і впустив мене в дім. Я поцікавився, чи повернувся Вульф, і Фріц відповів, що так, мовляв, повернувся і зводить вечеряти. Прибравши капелюха на полицю і повісивши пальто, я поцікавився, чи лишилося хоч щось для мене. А Фріц серйозно відповів, що так, лишилося, і навіть дуже багато, і відступивши в бік, пропустив мене до столової. Справді, по манерах Фріц дасть 100 очків вперед будь-якому мажордому чи дворецькому. Вульф, розсівшись у своєму величезному кріслі за столом, поздоровкався зі мною, причому цілком нормально, навіть не гиркнув. Я відповів любязністю на любязність, сів на своє місце, розгорнув на колінах серветку і вибачився за запізнення. Фріць приніс мені теплу тарілку, судок з тушеними качатами і страву з картоплею, запечену з грибами і сиром. Я не скуплячись, наклав собі чималу порцію. Вульф запитав, чи йде ще сніг, і я відповів, що так. Потім, проковтнувши кілька шматочків, я порушив мовчання сам. Наскільки вам відомо, я цілком схвалюю ваше правило ніколи не говорити про справи під час трапези. Але я втрапив у передрягу, яка до справ не відноситься. Вона стосується мене особисто. Вульф хрюкнув. Про загибель містера Ботвайля сповістили по радіо о сьомій годині. Ти був там. Так, я був там. Я стояв поруч з ним на колінах, коли він помирав. Я відправив до рота черговий кусок, гарячково міскуючий. Біз би я побрав це радіо. Я зовсім не збирався навіть згадувати про пробивство доти, поки не прояснив би важливіше, з моєї точки зору, питання. Коли в роті звільнилося досить місця, щоб вирочити язиком, я промовив. Можу доповісти про все докладно, якщо побажаєте, але сумніваюся, щоб нам вдалося запомастити клієнта. Єдина підозрювана, з доволі набитою калиткою, щоб оплатити ваш гонорар, місіс Перрі Портер Джером але вона вже повідомила сержанта Стевінса, що не має наміру терпіти погроз і образ. До того ж, якщо вони розшукають Санта-Клауса, питання про полювання вбивці може відпасти само собою. Я ж хочу розповісти про те, що сталося до того, як Ботвайль сконав. Той дозвіл на вступ до шлюбу, що я вам показував, яйця виїдено не вартий. Міс діки передумала. Я викинув 2 долари коту під хвіст. Вона заявила мені, що вирішила вийти за Бетвайля. Вульф обмокнув скоринку пирога в соус на своїй тарілці. «О, ніяк», – промовив він. «Так, сер, удар був для мене, звісно, страшний. Проте з часом я б оговтався. Однак десять хвилин по тому сконав Бетвайля. Що мені лишалося робити? Незважаючи на метушнюючі пляння поліцейських, я зумів як слід обміскувати, що сталося». Я прийшов до висновку, що не стану принижуватися і робити зрадниці повторне освічення. Звичайно, я міг би розщедритися ще на пару доларів і здобути новий дозвіл. Але не хочу, щоб ця вітрениця перед шлюбним алтарем сповістила мене, що знову передумала і хоче вискочити за якого-небудь пройдисвіта. Ні. Хай це і розіб'є моє серце, але я постараюсь забути її. Викреслю її зі свого життя. Я повернувся до свого качати і запустив зуби в соковите м'ясо. Вульф теж посилено жував. Нарешті, проковтнувши кусок, він висловив. Для мене це, звісно, цілком прийнятно. Я знаю. Так розповісти вам про смерть Ботвайля? Після вечері. Гаразд. Як пройшла зустріч з Томпсоном? Однак і ця тема не привабила Вульфа, Власне кажучи, і решта моїх спроб, Розврушити її виявилися марними. Зазвичай він любить балакати за столом, причому на будь-яку тему – від холодильників до республіканців. Та, мабуть, бідолаха видихся після довгої, виснажливої і повної смертельних небезпек подорожі на Лонг-Айленд і Зворотну. Втім, мене це цілком влаштувало, поза і в мене денюк видався непростий. Коли ми розправилися з качатами, картоплею, салатом – Печеними грушами, сиром і кавою, Вульф доволено крякнув і відсунув крісло назад. «Я хочу почитати одну книгу», – сказав він. «Вона на горі у твоїй кімнаті. Тут і тепер. Герберта Блока. Принеси її сюди, будь ласка». Хоча це означало, що мені доведеться подолати два поверхи по сходах на повний шлунок, я з радістю погодився. Треба ж було віддати вульфу належне за те, що він так спокійно сприйняв звістку про мої рухнувші надії, адже міг би неабияк піднапружити свої голосові зв'язки. Словом я весело злетів по сходах, увірвався до моєї кімнати і підскочив до полиць, на котрих стояли мої книги. Книг у мене небагато, всього пара дюжин, тому я прекрасно знав, де яку шукати. Проте тут і тепер на місці не виявилось. Там, де вона була, з'яяла порожнеча. Я розглянувся по боках, помітив якусь книгу на комоді і ступив до нього. Це і справді виявилося тут і тепер, зверху на якій лежали білі бавовняні рукавички. У мене відвалилася щелепа.